văzut, e foarte încântat clima, de metodele clima. lui, da? Nu poți să-i să cer serios acum, pe bune? Da, tu... ce, dar de ce l-aduci? Bună ziua, domnul Vlad, știți, vreau să lucrez la radio, să veniți la noi. Da. Păi, cu ce ocazie, care-i scopul nostru? facem niște o emisiune, nu, cu audiență uitați. ceva, nu neapărat. Adică... Păi nu vă uitați în ce hal sunteți. <laughs> ce să vă fac eu vouă, Să Serio, Da. luazelor. Luazelor. <laughs> pe aceeași frecvență cu tine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 Emisiunea, începe emisiunea la 7.19. Vă spunem bună dimineața! Cu cafeluța lângă noi, Bună, bună dimineața lângă noi, tu aștepți gala, știi? Stai frate, că da. mi s-a pus o pisică în gât. am văzut că de o asistentă de pe ambulanță. Cât? Care mult, foarte mult, mult, probabil. Tot grație polițistului Marian Godina, tot agentul principal Marian Godina, care este într-o fază de asta de... De din casă tot. Acum nu știu dacă soția este asistentă medicală, nu-mi dau seama de unde are fluturaj de salariu de asistentă medicală, Acum, dar așa da, este. i Că dacă nu e surat, poate să aibă fluturaj de la o... Nu știu, <laughs> da, dar pentru tine întrebăm. <laughs> Bine, deci după ce și-a publicat ieri, după ce și-a publicat el mai întâi salariul, așa. știți că am discutat ieri dimineață despre asta, domnul Godina a publicat ieri pe Facebook un fluturaj de salariu al unei asistente de ambulanță, asistente mm -hmm. de pe ambulanță. Deci discutăm de salarii. Ce plăcut e să afli cât câștigă alții. Hai, vezi? Nu e plăcut? Conform și să mergi din 2 în 2 și o să ajungi și la mine. Nu cred. nu avem noi timp suficient toată emisiunea să vorbim despre salariul tău mare. Da. Asistenta are un salariu net de 4.653 de lei. Deci 1.000 de euro. Bani în mână. Salariu bun în România. Orice zice... Asistentă medicală de pe ambulanță Păreri întreabă domnul Godină Deci fruturașul are așa salariu de bază 2886 uh, Pentru 160 de ore de lucru da. Cât vorbesc eu domnul Luca Împărțiți noastră 160 de ore Împărțiți la 20 de zile Ca să vedem <coughs> cât lucrează săraca femeie Spor de intervenții 8 8 ore pentru asistentă de ambulanță? Foarte puțin. Mama, a făcut-o fără calculator. Da. Deci a ieșit din categoria luațelor. Spor de intervenții de 1677 de lei plus alte sporuri. Ducând la un venit brut de 7423 de lei. După plata taxelor și cotizațiilor, suma netă încasată este de 4653 de lei. Bani în mână. O fi mult, o fi puțin? Păi nu știu, nu poate știu. ne spun ascultătorii noștri. La 0728-111222, un mesaj pe WhatsApp ar putea să ne ajute să ne facem o părere despre ce credeți voi. O fi mult, o fi puțin? 4653. Da, e și munca naibii. Adică, o părerea mea, este greu să fii asistentă de ambulanță, riști o grămadă de lucruri. Bine. În fine, domnul Godină, știți, avea salariu, a luat în februarie 2816 lei, Asta pentru că am vorbit mult la telefon. Are un abonament prost, mm. că altfel lua 3000. care are același abonament cu tine. Dar, da, și, deci eu și Godină, doi fraieri, avem cele mai proaste abonamente posibile. Bun. Dar dincolo de asta, după ce domnul Godina a publicat fluturașul de salariu, și probabil că și acum, după ce a apărut acest fluturaș de salariu, mai mulți analiști economici au remarcat faptul că salariul de bază este mic, dar sunt foarte multe sporuri ceea ce este o cale prin care statul se fură pe el însuși, pentru că toate sporurile alea sunt impozitate cu totul altfel decât salariul de bază, pe care se plătesc contribuții la sănătate, la pezie și așa mai departe. În timp ce pentru sporul de solicitare neuropsihică nu se plătește așa și așa. pentru sporul cu tare, pentru sporul cu tare nu, pentru norma de hrană nu. Deci mecheria identificată, și evident nu e vina domnului Godina, nu e vina asistentei medicale, adică nu e vina celor care iau banii ăștia, însă statul ca să reușească să dea mai mulți bani angajaților la stat, lasă salariul de bază mai mic, după care inventează tot soiul de sporuri care sunt impozitate mai puțin. Și în felul ăsta le dă mai mulți bani, dar în același timp se fură pe el însuși. Pentru că dacă aceste sume ar fi practic salariul, adică dacă doamna asistentă ar câștiga 4.600 net, fără niciun spor, ar însemna că salariul brut ar trebui să fie undeva peste 9.000 de lei. Da, mult mai mare. Da. Dar în felul ăsta, statul poate să-i dea un salariu brut mai mic pentru că adaugă multe sporuri. Cred că, că tot sistemul de stat e așa. Da. Deci toată lumea se păcălește aici. Statul se păcălește pe el însuși, dând sporuri pe care nu le impozitează, iar hmm. în sistemul privat, ca să nu plătești impozitarea aia mare de tot, îi dai, îl plătești fie la negru, fie la gri. Adică dai o sumă uh, pe contract și o raportezi la fisc și mai dai cât un plic, cât un beneficiu, câteva de, lucruri de genul ăsta. La privat, și în România se plătește, sunt foarte puțini care trăiesc în realitate. Puțin. Da. Nu putem face și noi la privat așa. Adică să ții un salariu și după aia să primești sporuri, spor de nu supun că da, harnam. Spor știu. de loaze, înțeleg. da dar, bine la privat, cred că se negociază prin contract direct cu angajatul. Adică dacă vrei să mi dai vreun spor de orice, eu primesc, dacă e pe bani. Spui <laughs> cum vrei. Spor de, uite, microfon. <laughs>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 Bobiță, nu? îmi pare rău ca ca vocea. Și mie, facem pace? Pace! Uh -huh! La ANG vi și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro Dinții tăi fac probleme, stringerea dură de vreme, și La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări.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 Ia, du-te mai încolo. Ai șeful? Da. Ia o gură de apă și încep să-ți ropești. Mai cu bolte și rotește-te. Clar. Dacă îmi pun aspersorile acolo, dau direc pe băncuță.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 La radio cu Andreea Esca. Half is free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Europa FM, 7 și 30 de minute, ascultăm busy Day, cum promitam mai devreme. Bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit! Este fără dubiu de notorietate dorința domnului Călin Anton Constantin Popescu-Tăricianu de a deveni primul om în stat, acum fiind al doilea. E, eu zic că întâmplarea cu dilerul de mașini și pozele de pe internet cumpărate cu 14.000 de euro îl face destul de primul. Așa zic eu. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Nu vă bucurați de răul omului că cel este exponentul unui curent, ca să nu zic al unui fenomen. Mare cunoscător de mașini și chiar un om cu ani de experiență în businessul auto, domnul Tericianu a comandat și el o mașină pe niște poze și a plătit 14.000 de euro ca să-i aducă cineva. După care a făcut plângere penală pentru înșelăciune că și-a mai văzut nici mașină, nici bani, iar pozele s-au dovedit a fi din vicina unui magazin din Germania, așa cum a avut magazin și Tericianu în România. Acum, desigur, prin orbul care s-a pus cu al doilea om din stat, scoate și returile de la. Basket. ce să mai faci? Judecând după lipsa de procedură de la termenele din proces, domnul Tăriceanu a fost victima unei țepe clasice, banale, de care găsești o grămadă pe internet. Este însă același tip de victimă, dar într-un alt context, cum au fost mii de români în anii 90 la Caritas și alte jocuri piramidale, care nici nu înțelegeau lumea în care trăiesc și care împlinea pe atunci 90 de ani de la inventarea jocurilor piramidale, mai cunoscute în alte părți sub numele de schemă Ponții. Credulitatea nu vine din prostie neapărat, cum ar fi mulți dintre cei tineri gata-gata să-l crediteze pe domnul. Tăricianu vine din necunoaștere și din necunoașterea a propriei necunoașteri, adică din autosuficiență și din incapacitatea de a învăța lucruri noi. Acum, având în vedere toate acestea, se explice cineva domnului Tăricianu concepte mai complexe, așa cum ar fi separația puterilor în stat, mecanismul MCV sau, Doamne ferește, MTO-ul ăla care nu te lasă să te împrumuți cât vrea personalitatea dumneavoastră, chiar dacă ați câștigat alegerile. Și dacă cumva cineva obține vreun rezultat cu domnul Tăricianu, să mă anunțe și pe mine, căci atunci înseamnă că mai ai în șanse și cu alți români, pentru care domnul Tăricianu chiar este reprezentativ și e cel din Moi să mulțumim pentru bizită, te așteptăm la România în direct. La unu și un sfert. Eu știam că domnul Anton vrea să fie primul însurat al țării, nu primul om în stat. Asta a, de a reușit așa. de mai multe ori. A reușit, nu? A tot reușit, a tot primul, primul, primul însurătoare și... Da, în rest, asta e, restul mai mai să așa, mai puțin. Da. asta cu e și bine de tot. <laughs> 7 și 32 de minute. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru cești, Mii de eurocash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM.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 între 23 și 26 martie, la Rom Expo se lancează noile tendințe în amenajări interioare și exterioare. La Ambient Expo ai patru zile la dispoziție pentru a descoperi creații spectaculoase în design interior și arhitectură pentru amenajarea oricărui spațiu. Eveniment organizat de Rom Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Ambient Expo, 23-26 martie. Soția mă strigă, mon cher, Ne mi spun pe nume, Radu. Iar instructorul de surf spune...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 Rome Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Mai multe informații pe expoflowers.ro. Expo Flowers and Garden, 23-26 martie la Rome Expo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 Oh, we don't talk anymore like we used to Don't talk anymore, Charlie Pucci și Selena Gomez, 7 și 41 de minute, Devenim, redevenim serioși pentru da, câteva momente. Avem o temă dificilă pentru voi în dimineața asta, este vorba de consumul de droguri în școli, în licee. Și mă rog, știți că eu nu am copii, dar am prieteni care au copii, care mă rog, sunt destul de mari acum, sunt la școala generală, este principala lor spaimă. Ca nu care cumva puștiul sau puștoiai, ca să intre cumva într-un anturaj dubios, să înceapă să consume droguri. Bun. De ce avem tema asta azi? Pentru că organizație non-guvernamentală, care se cheamă Centrul Internațional Antidrog din România, a avertizat că numărul liceenilor care consumă droguri este în creștere abruptă în ultimii ani, Potrivit datelor acestei organizații, numărul adolescenților de 16 ani care consumă droguri s-a dublat în ultimii șase ani. Estimarea lor este că unul din 10 adolescenți a încercat droguri sau consumă deja. Același Centru Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului spune că, de fapt, doar în vreo 10 licee din București nu sunt raportați consumatori de droguri și că, practic, este un fenomen aproape general existența, nu neapărat și amploarea. Amploarea încă este mică, dar se întâmplă practic peste tot. Situația asta a fost raportată organizației de către voluntarii care învață în liceele respective. Deci asta nu, astea nu sunt date oficiale. Mm -hmm. da? Adică nu sunt date venite ca să ne înțelegem. Mai avem încă speranța că poate, poate cine știe exagerează organizația aceasta non-guvernamentală, nu sunt date oficiale, nu sunt venite de la poliție, nu e vorba de dosare penale, nu e vorba de uh, numere în statistici oficiale. Dar organizația are voluntari în licee, care sunt evident elevi, care colaborează cu ei și pe care îi întreabă. Vă rog să ne spuneți dacă există cazuri. Și cine știe mai bine dacă se fumează într-un liceu decât cei care sunt în liceu respectiv? De-aia e un clin să cred că oamenii aceștia Numint. Bun, președintele executiv al organizației Ciado, îi spune, uh, declară, citat de Digi 24 zice iarba, adică cannabisul, este ceva la modă. Elevii din clasa 12 -a merg la petreceri și acolo consumă și extazii. Tot din 24 s-a dus și a vorbit cu um, oficial din învățământ și îl citează pe directorul Colegiului Național Emir Racoviță cu următoarea declarație Există și la noi tineri, copii care măcar au încercat sau care s-au aflat la un moment dat în medii în care se consumă droguri. Nu am sesizat în interiorul unității, spune directorul. Deci râdem, fumăm, dar nu în incintă. Da, conform, Bun, conform uh, Deci întrebarea este următoarea. Cum te asiguri Că nu riscă să devină consumator chiar și copilul tău. Și ce faci dacă îl prinsi cu droguri? Când eram eu puși, când eram la școală, principala, adică, tragedia era să te prindă că fumezi. Că fumezi dar da. se fuma tutun, adică, na, încă e legal. Și fumau o grămadă de copii și eu fumam, din păcate. Um, dar acum înțeleg că este altfel. Ce faci când îți dai seama că fumează? Dacă fumează iarbă, nu că fumează tutun. 0372069599, întrebarea pentru voi în dimineața asta, este cumva o problemă consumul de droguri? Vă temeți de asta? Ce faceți ca să vă asigurați că uh, nu riscă să devină consumator chiar copilul vostru? Și ce faceți dacă se întâmplă? Și dacă școala este preocupată? Școala nu pare să fie preocupată. Ministerul Educației a fost întrebat de adevărul, de ziarul adevărul. Uh, secretarul de stat de la Ministerul Educației, un domn pe nume Gabriel Ispas nu a vrut să comenteze subiectul și nici să spună dacă la nivelul instituției sunt prevăzute fonduri pentru derularea unor programe de prevenire a consumului de droguri de către elevi. Deci ziarul s-a dus după ce au apărut declarațiile astea adevărul a sunat la minister. Dom'le, vă preocupă? Și secretarul de stat a spus, eu nu știu de unde are domnul de la Ciadu asemenea statistici. Da. Și eu pot spune că oamenii din organizația lui trag pe nas. De unde știe el că doar în 10 licee nu se consumă droguri? Declarațiile, zice secretarul de stat de la educație domnului Ispa, sunt deranjante și nu pot comenta. Numai ideea mă enervează. Orice a spune ar părea lipit de declarația dumnealui. Bine, domnul ministru, ok, nu e... Poate, da. știți ce? Lăsați asta cu lipide declarații. Nu e vreo problemă sau nu vă Cred preocupă? Că sau asta nu, nu e problema de a privi în ochi. O problemă sau alta ne caracterizează. Da, adică, adică, poate dacă nu ne gândim la asta și nu vorbim, poate trece pe lângă noi. Vă deranjează că zice un domn de la uh, Ciadu sau vă deranjează ideea că ar trebui să vă ocupați și de problema asta? Sună la 0372069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Hai să vedem ce spune spun ascultătorii Europa FM, Mihai, în direct, bună dimineața. Bună, Mihai. Bună dimineața, bună Salut. dimineața. Salut. Eu personal, scurt de tot, da. când eram, acum undeva la 40 de ani, când eram pe la 14-15 ani, vârsta la care s a pus de diferite nebunii... Da... Eu nu m-am apucat de fumat pentru că tata mi-a zis, dacă te prin cu țigara prinsă, să bag aprinsă în gură și te frici și bătaie. Uh -huh. Nu m-am apucat. De frică m-am apucat. Da. Nu știu dacă e bine sau nu. Da. să rămâne de văzut. Da. Față de copiii mei, am doi băieți acum puțin mai mici, a 8-a și a 5 -a, da. nu cred că mai merge raportul ăsta de forță. Mă gândesc că discu discuția, discutarea cât mai mult, a cazurilor care apar, cum da. sunt și diferite jocuri și tot. Da. Pe care încercăm să le discutăm împreună în casă Mă, e bine, nu-i bine, fă așa, nu fă așa da. Și mai e și exemplu personal Dacă la mine, tu în casă, n-ai văzut lucrurile astea Nu se merită să te apuci de ele, n-are rost mm -hmm. Cât reușesc Aș... da. uh, Părinții mei nu fumau eu m-am apucat de fumat când eram în liceu. Da, bine, da. Mihai trebuie să recunoști că dacă se fac băieții mari o să-ți se facă și frică după aia să da. aplici aceeași metodă. Dar când e, când e momentul în care încep să discuți cu ei? Uite, s-ar putea să apară Uite, cineva. Uite, sincer, până acum am discutat. A zis, ai discutat, am discutat, de, discutat de fumatul de iarbă, de droguri, de etnobotanii și de, de astea? Da, am, am discutat de asta. Uh -huh. Am explicat cazurile mediatizate cât de mult rău pot să fac și cum pot să ajungă, Doamne ferește, și la... Ceva da. tot? Final, Mihai, de la la copiii tăi tot. la școală s-a întâmplat vreun caz la copiii mai mari? Sincer sau? nu, sincer nu. Adică, la, știi sigur. Nu am auzit. Ok. Da, Bă, din ce ora ești? Da. Din ce Nu da. de undeșel de provincie, încălăreasem. Mulțumesc Incăraș. foarte mult, Mihai. Florin, bună dimineața. Bună, Florine. Bună dimineața, drage. Salut. Am un băiat clasa a doua și o fată clasa a cincea. Da. Deci, urmează. Păi și ai discutat cu ei e până acum? Poate nu urmează, poate e prea devreme, când e momentul. Când încep? Când nu, urmează, urmează să vină perioada adolescenței. Uh -huh. Și urmează cum? Urmează perioada nebuniei. Și cum te simți? Uh, perioada merg înainte, n-am încotro. Da, n-ai încotro. Dar la școală, e, adică, e că, da, te rog, discutăm, spune. Discutăm în permanență, vorbim, știu ce înseamnă aia cigară, le-am povestit. Eu sunt fost fumător. Da. Am vreo 20 de ani de când, 21 de ani de când nu mai fumez. Da. În să se fac să înțeleagă De un timp facem și citim povești După care le comentăm da. Ce am înțeles, de ce s-a întâmplat De ce a pățit, cum a reușit să scape De unde nu ne suni, suni? Sun? Din București Din, din București, București. Da. Da. Dar sunt, cum, colaborați cu școala? Sau numai cu familia? În prefamilie uh, vă bază? Nu, cu, cu, colaborăm cu școala Am făcut chiar grupuri pe WhatsApp uh, în care sunt și profesorii, sunt și părinții. Uh -huh. Discutăm, transmitem informații generale, ce în particular se discută în particular. Nu au fost cazuri la voi la școală? Din ce știu eu, până acum, nu. Dar e și școală 1-8. E mai, e mai... De de Mulțumim, Florin, ține ținem pomnii. Emilie, cu noi, bună dimineața. Bună, Emilie. Bună, ea ta, din Sibiu Văstrun. Da, bă. ea, ea. Bine, ce-ți Am zi... de 4 ani. E, um, Cred că e de vreme Să-ți să, da? da. să timp. Da. Um, eu am fost educat la noi În casă, de exemplu, când eram mic am unde ei, nu erau droguri da. Am fost dar, um, Fiind și am tot timpul, uite aici e ai bere, aici e ai vinu Aici ai... băuturile Dacă vrei să cuci, încerci <laughs> da, Adică să nu fii tentat Și n-am -am avut probleme Prici? Iar... Uh, da, eu dar, vezi cu... la... stai puțin, că drogurile e altă discuție, adică nu poți să-i sunt discuție, aici, să da, nu fi tentat. Da, Uite, da, aici iarba, aici e... Care... Corect, dar depinde și este ce droguri vorbim, că și iarba asta e legală într o mulțime de state. Din cât știu eu, în Olanda, în momentul în care se legalizat marijuana, da. consumul și traficul de cocaină au scăzut cu vreo 60%. Asta e o discuție care va trebui purtată la un moment dat. Nu știu dacă e momentul. Acum sigur nu e momentul sau dacă societatea e... Ori, nu. nu, dacă acum e momentul la 7.51 dimineața în emisiunea de așteptarea când mai avem loc de un singur telefon. Dar e o discuție de purtat despre felul în care, de exemplu, mă rog, Statele Unite au încercat să ducă război împotriva drogurilor um, cu toleranță zero timp de 10 de ani și chestia asta n-a funcționat și pare să fi funcționat când au relaxat. Totuși un anumit consum de droguri. Se ref, mă rog, apropo de uh, cannabis. Nu cred că societatea românească este de acord cu așa ceva și nu cred că Se e poate pregătită să poarte discuția asta. Da. Cristina, bună dimineața! Bună bună dimineața. dimineața. Vreau bună. să vă spun Dacă ce să. am făcut eu. Te Copilul rog. meu este la facultate acum. Bravo. La 15 ani uh, când am trecut era uh, legală uh, erau legale etnobotanicele, au fost. etnobotanicele. mi s-a făcut rău când am trecut pe lângă un magazin din ăla între da. timp s-au închis da. dar eu l-am târât după mine la orice acțiune antidrog și am arătat ce poate să facă un drog dintr-un om sper că l-am educat bine, nu am avut probleme Cristina, dar stai cu... puțin, în ce oraș ești? din Călăraș, din Călăraș. Și sunt... ce, în, ce, ce înseamnă acțiunea antidrog? adică ce, ce au fost astea? Uh, erau uh, de la București, uh, un uh, cu polițiști antidrog, Aha. cu uh, uh, uh, din ăștia îmi uh, acum. Uh, voluntari. Vol și, voluntari da. și veneau în școală și prezentau copiilor ce anume. Uh... Bun. Efectele. Asta se întâmpla Efectele cu câți ani, acum e, la, acum e la facultate. Da uh, cum pe la 15 an? ani, vreo 5 ani, și sper să mai fie și acum okay. această acțiune. Dar exista vreo preocupare din partea școlii, din partea conducerii școlii să organizeze da. aceste da. acțiuni? Da. Okay. Le se organizau și ne invitau la școală, iar eu am fost și uh, chiar am vrut să-i arăt ce poate să facă. Excelent, o foarte poate. bună. Mulțumim Cristina Brav. pentru telefon foarte educativ. Claudia, bună dimineața! Bună Claudia! Bună dimineața! Bună. Vreau să vă spun că am și eu doi băieți, unul este în clasa 11, unul în clasa 2. Da, în ce oraș? Bacău. Ok. Am discuții cu el din totdeauna. Da. Deci, în totdeauna merg pe principiu că comunicarea este cea mai importantă în educarea copiilor. Dacă nu ne facem noi, ca părinți, timp să discutăm cu ei, nu vor Adică îl, la cap. Adică îl la cap, Claudia, Uh, ce, înseamnă, spus, ce înseamnă discutăm, comunicare? Ce faci? Discutăm, discutăm despre orice, pe orice subiect. Uh -huh. Chiar și la un moment dat, anul trecut, doamna dirigentă, când a avut um, săptămâna altfel, a, au venit în colaborare cu penitencii și au adus um, câteva exemple, da, care erau arestate pentru... și au avut discuții. Uhum. Și ei puneau întrebări deținuților respectiv, nu? ce au făcut, de ce au ajuns, de ce au, de ce -au făcut lucrurile astea. Deci au fost, pus, au, fost în, că... au fost în vizită de documentare la penitenciar? remarcabil, nu, zic foarte interesant nu, nu, nu, nu au fost ei în vizită au venit deținuții școala au organizat și au adus uh, unul sau doi deținuți uh, care Aha. mercese pe cu de persoane și pe droguri Aha. foarte uh, tare și... un exemplu, uite, uite așa ajungi în cască da, era bine de mers acolo la penitenciar <sus> să văd copiii chiar în interior poate cu... că ar fi fost prea traumatizant hmm? doamne, nu știu da, um, am senzația că este mai degrabă preocuparea părinților, Pum, e și normal să fie, dar nu știu dacă școala este preocupată cu adevărat de fenomenul ăsta, care inevitabil va fi în creștere, încet, încet. 5 minute până la știrile Europa FM. Deșeptarea Europa FM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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă și caldă. Astăzi, pentru ultima decadă a lunii martie, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice, maximele vor fi cuprinse între 10-12 grade în Estul Dobrogei și în jur de 25 de grade în Banat și Crișana. 20 de grade Celsius este maxima anunțată pentru București. Transalpina va fi redeschisă după jumătatea lunii aprilie și nu pe 31 martie, așa cum era anunțat inițial. Șoseaua este și acum acoperită de un strat gros de zăpadă, iar pe alocuri troienele sunt chiar de, chiar de 3 metri. În zonă sunt 700 de pensiuni și hoteluri care depind direct de fluxul de turiști. Transalpina are 148 de kilometri și urcă la cea mai mare altitudine din țară, 2145 de metri. Anul trecut, circulația pe acest ronson s-a reluat abia la jumătatea lunii iunie. Unul dintre mureșenii care puneau copiii la munci grele în în gospodărie, în schimbul unor datorii ale părinților, a fost arestat preventiv, decizia a fost luată de Tribunalul Mureș. În total, cinci persoane au fost reținute, iar alte două sunt anchetate sub control judiciar pentru trafic de minor și lipsire de libertate. Cu toții sunt acuzați că, în schimbul recuperării unor pretinse datorii, obligau membrii ai comunității rome să le dea împuternicire pentru a ridica alocațiile de stat și ajutoarele sociale pentru copii. Mai mult, tot pentru a-și plăti pretinsele datorii, unii părinți erau obligați să-și dea copiii de 5-6 ani să muncească în gospodăria Procurorii DICOT Târgu Mureș suspectează că rețeaua a funcționat din 2013. În Galați a fost finalizată expresiza blocului puternic afectat de explozia produsă la sfârșitul săptămânii trecute. Specialiștii au stabilit că imobilul trebuie consolidat pentru a putea fi locuit din nou. Etajele 3 și 4, cele mai afectate, trebuie puse în siguranță și nu mai pot fi locuite prea curând. La celelalte nivele, locatarii se vor putea întoarce în garsoniere după consolidare. Primăria va aloca o parte din bani cât îi permite legea în condițiile în care clădirea este proprietate privată. Persoanele rănite în incendiul din Clubul din Colectiv, dar și rudele celor decedați au cerut în instanță ca statul român să fie parte în proces. Avocații insistă că o parte din despăgubirile din acest proces să fie suportate de stat, deoarece nu a luat toate măsurile pentru a salva victimele incendiului. Florentina Mihaiță. Unul dintre avocați, Beatrice Comănicianu, le-a spus magistraților de la judecătoria sectorului 4 că Ministerul Sănătății ar trebui să fie parte responsabilă în acest proces, deoarece nu a cerut la timp ajutor extern pentru transferarea victimelor incendiului din colectiv în spitalele din străinătate. Bunurile care le au sau nu inculpații nu sunt suficiente pentru a acoperi această tragedie. Doar statul poate să răspundă din punctul nostru de vedere și poate să ofere cuantumul pecuniar normal, prin a asigura acestor părți vătămate că până la un moment dat ni se va face dreptate. În plus, în unitățile medicale din România, răniții au murit din cauza infecțiilor. Avocații au explicat că bunurile inculpaților în acest dosar, patronii clubului colectiv și cei ai firmei de artificii nu pot acoperi daunele pe care le solicită părțile vătămate. Așa că și Ministerul Finanțelor ar trebui să se constituie parte din acest proces pentru plata despăgubirilor, având în vedere că statul nu și-a făcut datoria față de victimele incendiului. Magistrații vor decide pe. 4 aprilie, dacă statul român va deveni parte responsabilă în acest proces. Astăzi au loc ceremonii în Bruxelles, la un an de la atentatele de pe aeroportul Zaventem. Pe 22 martie 2016, mai mulți atacatori, afiliați, grupării teroriste, stat islamic au ucis 32 de oameni. Cei care au comis atentatele sunt fie după gratii, fie morți. De atunci, Belgia este în alertă sporită și încearcă să reducă atât amenințarea internă cât și pe cea reprezentată de militanți care s-ar putea întoarce din Orientul Mijlociu. Ciprian Ioana. 22 martie 2016, puțin înainte de ora 8, aeroportul Zaventem din Bruxelles, unul dintre cele mai aglomerate din Europa. Două explozii au zguduit clădirea, înnecând în praf și fum terminalul plecării. Panica s-a instalat imediat pe aeroport. Îngroziți, oamenii strigau și alergau spre ieșire, încercând să se salveze. O oră mai târziu, un oraș, metroul a devenit scena unor noi atacuri. Prin întuneric, oamenii au fost ajutați să iasă din subteran. Mai mulți români aflați în capitala Belgiei în ziua atacului povesteau la Europa FM clipele de groază prin care au trecut. Sunt explozii la metro și peste tot și încerc să dau de soțul meu care pleca pe serviciu și nu l găsesc. De ce s ce se întâmple la Bruxelles? Cam totul s-a precipitat așa în jur de 20 de minute de când s-a aflat că au fost niște explozii la aeroport până când metroul a fost evacuat. Salvări, deci e haos total. Tot Bruxellesul e blocat Historia mea se afla unul din la metro a fost evacuată. La un an de la atentate, capitala belgiană organizează mai multe ceremonii. Autoritățile nu știu nici acum cine din statul islamic a organizat și a ordonat atacurile, deși 59 de oameni sunt în arest și 60 au fost eliberați pe cauțiune. În atentatele de anul trecut au murit 32 de oameni. Între timp la Washington, administrația Trump organizează astăzi primul summit al coaliției internaționale de combatere a jihadiștilor din statul islamic, 69 de miniștri. de externe se vor reuni și vor încerca să stabilească următoarele acțiuni împotriva ISIS. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile FM. Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim, sport Luca Pastia! Bună dimineața, Monica Niculescu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a cedat în fața unei adversare mai slab cotate, Ioana Larson, numărul 60 WTA, scor 6-3-6-1. Patricia Maria Țiga a ajuns pe tabloul principal după ce a învins în ultimul tur al calificărilor pe Evgenia Rodina. Românca a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și a răsturnat rezultatul 6 3 -6 2 Patricia Maria Țig va juca în primul tur cu britanica Watson. Simona Halep și Irina Be și au aflat și ele adversarele din runda secunda a turneului de 7,7 milioane de dolari. Ele vor începe competiția direct din turul al doilea. Halepo va întâlni pe japoneza de 19 ani Naomi Osaka iar Begu pe Lara Arua Barena din Spania pe care o conduce cu 2 la 1 la întâlniri directe. Amintim la Miami participă și Sorana Cârstea care o va înfrunta pe Monica Puig în primul tur, iar Ana Bogdan a ratat calificarea pe tabloul principal învinsă de croata Dona Vechici. Luca, mulțumim! Urmează Republica Fantastica România, l-am văzut pe Vlad ceva mai devreme preocupat de consumul de droguri în școli, însă avem o veste la această oră, traficul ilegal de cartofi prăjiți a fost stârpit după o descindere a poliției în Cluj. Europa FM pe frecvență cu tine.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 Got a lake shooting stars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 my next mixtape, and back before I tried to cover up my slang, but just this on that hater, what's up, I've right so can I get a wish to end the politics, and get back to the music that started this so here I stand, and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplane can we pretend that airplane from the night sky like shooting stars, hey, so. I can't really use a wish, wish right, right now right wish right now, right wish right, right, right now right can we pretend that airplane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 Right now, right now. Batalia sexelor în câteva minute, 8 și 10, bună dimineața! Republica Fantastică România, la Europa FM Despre o vastă acțiune a poliției și a organelor de ordine pentru combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei vorbim în această dimineață la Republica Fantastică România Tocmai s-a încheiat un proces foarte interesant la Cluj După 2 ani de judecată o să ne referim un pic la el, pentru că ne descrie un anumit tip de atitudine a oamenilor legii față de cetățeni. Deci, trebuie să vă fac un pic de background. În 2015, un student Clujan a postat pe pagina lui de Facebook, mai în glumă, mai în serios, un anunț cu poză. Vând cartofi prăjiți, 2 lei și 50 de bani porția, 2,5 lei porția. Și a pus și o poză. mă rog, sunt cartofi de a curățați, adică nu sunt. Om, avea onestitate. Nu erau cartofi de aia congelați la pungă. Calitate. Da, calitate, domnule. I-a curățat, i-a tăiat el, i-a prăjit. Mă rog, i și prăjit un pic mai bine, mi s-a părut, da? Da. mi s-a fi terminat gazul Scum la primul. Și bine Nici prețul nu mi s-a părut prea încurajator, adică atâta muncă pentru 2 lei jumate. Da, de, studentul în cămin a făcut ior fi rămas niște cartofi prăjiți, asta e. Deci el a postat pe Facebook, poză cartofi prăjiți, în camera 620, căminul 2B din complexul mărești, vinde cartoprășit. Și cum stătea el în camera 620 din Căminul 2B și aștepta clientela? Deodată... Vinde poliția <gântări> <-ac>. Descindere! Deschide! <gântări> deschide! Deschide! Ai intrat, deschide <gântări> poliția și a intrat poliția peste el. Ce faci, mă? Vinzi cartofi prăjiți fără autorizație? Au luat la bani mărunți. Ce faci, studentule? Te îmbogățești din afaceri neautorizate cu cartofi prăjiți. Păi trebuie la o cameră, mulțime de autorizații. Da, în cameră, la student, poliția peste el. În cameră, poliția a constatat existența unei pungi de plastic în care se aflau și anume 10 pachete de țigări, 2 sticle de whisky și o cutie de bomboane Raffaello. Toate sigilate. A zice că... Studentul nu se baza prea mult pe cartoare trăjit. Da, adică <laughs> cred că el avea niște planuri, pentru că a zis că se ducea la o petrecere. Okay. Da. Se ducea la o petrecere și mă gândesc, luase o cutie de în Rafaelu că poate, poate. Da. Dar nu se știe, în fine. Și, mă rog, au zis că se confiscă. El a zis, cum să le confiscați? Că sunt... Pentru o petrecere, le-am luat, mai mulți studenți, am contribuit, am luat țigări, băutură și o cutie de bomboare, Rafaela, că poate mii și fete adică, <laughs> știți cam așa e. La... Da, uh, nu, deci contrabandă cu bomboane de ciocolată și cu uh, alcool și țigări asta cu alcool și țigări, contrabanda cu alcool și țigări, probabil că era doar un paravan la marile afaceri ilegale cu cartofi pai da. <laughs> și au confiscat marfa și au dat și amendă Studentul, domne, nu știu de unde e el, dar cred că sunt șanse mari să fie ardelean, pentru că s-a pus contra Încă căpățâna. A zis, no, i-a dat-o judecată pe polițiști. Nu cred. A da. făcut asta? Da. A, păi și a făcut asta? Sau nu. Evident că a câștigat, avea inclusiv bon fiscal pentru Marfa confiscată, deci pentru ei. Să au pus bani pe bani, hai că nu ce facem un chef, fumăm, bem și dacă vine vreo fată, avem da. și bombane. Avea și bon fiscal, nu contează da, și ă, asta a fost câștigat după doi ani domnul student, nu cunoaștem numele lui, dar îmi place concluzia ă, instanței citată de știrile ProTV. Deci instanța, în motivarea sentinței, zice agentul constatator, adică poliția, a constatat prin propriile simțuri doar existența în camera 620 acelor două sticle cu alcool și 10 pachete de țigări, nu și comercializarea lor astfel încât procesul verbal nu se bucură de prezumția de legalitate și temenicia. Poliția trebuia să facă dovada existenței faptei, iar referirea la existența unor anunțuri de vânzare postate de către petent pe internet nu sunt în măsură să dovedească existența faptei, cu atât mai mult cu cât nici nu s-a făcut măcar dovada existenței acestor anunțuri. Se arată decizia instanței, făcând referire la anunțul privind cartofii prăjiți. Deci, flagrantul nu a avut loc până la urmă. Da, domnule, nu l-au oprit. Am constatat că ei, aveau niște băuturi, ca și cum și ar cartofi merge la, ori, la oricine acasă, acum, știi, și te găsești cu băuturi în casă. O sticlă e, de normal. vin. Aș vrea, de ce dăm asta la Republica Fantastică România? Aș vrea să vă gândiți o clipă la toată mașinăria justiției pusă în mișcare timp de 2 ani, întreținută cu salarii, cu da. expertize, cu timp petrecut pentru audieri cu martori, cu declarații, cu transcrieri, cu motivarea sentinței și toate asta pentru o presupusă infracțiune de trafic de cartofi prăjiți și o cutie de bomboane de ciocolată într-un cămin studențesc. Da? Și dacă înțelegem de ce n-are rost să ne ocupăm în țara asta de astfel de lucruri, o să înțelegem mai bine și de ce trăim prost. Deșteptarea Europa FM avem o tabletă, poate sunteți într-un cămin, poate știți, poate aveți nevoie zilele astea. O tabletă dăm în această dimineață în bătălia sexelor, SMS cu tarif normal la 1769. Dacă vreți să vă înscrieți la concursul nostru, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și haideți în direct. Vlada a pregătit deja întrebările simple, azi mai simple ca oricând. Sper. Clar.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 Ultima oară când m-am văzut cu Adiluca mi-a zis că asta e piesă de number one în Europa Top Hit și uite acolo era ultima oară sâmbătă. Ediția viitoare, sâmbătă la ora 16. Turul României la Europa FM Da, totul soi de Republica Fantastică. Turul Republicii Fantastice România. Mergem la Vâlcea, unde primăria, o primărie din județ a dată judecată un poet. Așa. Pentru că acesta scrie poezii care stresează angajații, care nu mai dau randament din acest motiv la locul de muncă. Nu e nicio glumă. Poetului se cer daune morale de 10.000 de lei. Băi, incredibil. Totuși trăim în milenii trei. Bun. Se întâmplă în Comuna Mihești și uh, poezile respective au apărut pe o de Facebook, care între timp a și fost ștearsă. Deci o represiune împotriva libertății de exprimare la Mihăiești, poetului I se cer 10.000 de lei daune. Nicoleta Ene ne explică despre ce este vorba. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru poezie dă pușcărie? A fost prima întrebare pe care și-a pus-o poetul tot pe Facebook când a primit citația de chemare în judecată. Nu-i venea să creadă că primăria chiar cheltuie bani publici pentru onorariul avocatului, care are misiunea de a demonstra în instanță că poetul calomniază aleșii locali în postările sale. Uh -huh. Povestea asta comică a început la sfârșitul anului trecut când poetul Ion Soantă a creat o pagină numită O Primărie XXX o poveste cu cântec, având la profil fotografia primăriei Mihăiești. Acolo cetățenii din Mihăiești puteau semnala neregulile constatate în comunitate de fiecare în parte. Cel mai activ și de departe cel mai ironic era poetul. Criticile acestea, uneori în versuri cu privire la străzile insalubre, la angajarea rudelor în primărie, la cota de benzină alocată primarului sau la majorarea nejustificată a taxelor și impozitelor, l-au înfuriat atât de tare pe șef, încât și-a pus juriștii să-i facă proces de calomnie cetățeanului Tsoanță. În cererea de trimitere în judecată se precizează clar că angajații sunt stresați și nu mai dau deloc randament la locul de muncă Din cauza criticilor Da, se simt, usc, e, da a... cred că se simt ca la ora de română din, Și acolo erau stresați din pricina poeziei Ceva de speriat Întrebarea mea este, oamenii aia stăteau toată ziua pe Facebook să vadă? Da. Nu, da, așa e, de poezie nu te poți feri. Poezia e peste tot în viața noastră. Pentru repararea onoarei aleșilor, primăria cere daune morale de 10.000 de lei și interzicerea părâtului de a mai posta pe Facebook. Da. Pagina a fost ștearsă, numai că procesul nu a început încă, pentru că deocamdată dosarul s-a plimbat de la judecătoria Râmnicu Vâlcea, unde magistrații și-au declinat competența la tribunalul Vâlcea. Uh -huh. Vă mai spun doar atât. Poetul Ioan Soanță este cunoscut în lumea literară, are șase cărți de autor publicate, 20 de antologii, iar în trecut a fost tiziarist.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 trei angajații de la Cefere Cluj au întrerupt lucruri la ora 7, motiv uh -huh. pentru care unele trenuri au întârzieri. Protestul spontan vine după ce sindicatele au cerut majorări salariale, iar compania a refuzat. Sindicaliștii au cerut vreo 25% în plus, iar negocierile între cele două părți vor continua astăzi. s da, pe e simplu, dacă ministrul muncii anunță dublarea salariilor, evident, acum toată lumea vrea. Ceva, orice, cât de bravo, puțin Bravo, bravo, Bine, bravo, detalii la știrile Europa FM Peste 30 de minute Mojo acum, Lady As we dance by the moonlight Can't you see, I out of my mind i feel love for the first time and i know that it's true i can't tell by the look in your eyes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 Hear me tonight Cu Mojo, 8 și 34 de minute Vă mai spunem o dată Bună dimineața Cu zâmbetul pe buze Mai ales că avem de dat Nu de luat O dată de dată O tabletă la bătălia sexelor O salutăm pe Florentina Din Plăiești Bună dimineața Bună, bună, dimineața. bună dimineața Bună dimineața Ce faci? A, acasă Cu Bebelușa A, cu Cât bebelu are Bebelușa? 9 luni A, Ce drăguț. Bine, de să bună. ne grăbim Și Viorel din Orade Cu noi Bună dimineața Bună dimineața bun Salut. Dimineața. Hai, cine vrea să înceapă, ziceți? Să nu se contradice, în să înceapă doamna. Bine, Viorel, prima întrebare <laughs> este pentru tine. <laughs> Viorel, spunem te rog, în ce oraș antic se aflau grădinile suspendate ale Semiramidei? Una dintre cele șapte minune antice. Grădinile, nu Semiramida. Deci, înțeleg că este Semiramida, arăta destul de bine. Orașul, zi? Unde e, erau? Nu știu. Babilon. Babilon. <laughs> Florentina, ce? Florentina, ce faraon a ridicat cea mai mare piramidă? Chiops. Așa, piramida lui Cheops. Domnul Viorel, cine da. trece în Valea Seacă cu hangerul fără teacă în cântecul trupei Phoenix? Cine e... trece în Valea Seacă cu hangerul? Pop, acel voinic. Și da, că vrei Așa tot e. Da. <laughs> e da. și voinic, da. Florentina, bună-i vinul De care -i? Eu. Așa. <laughs> Mama, a răspuns instant. Viorel. Cum scoate sunete instrumentul numit ocarina? Ce faci cu ocarina ca să cânte? Suflinia. Bravo, bravo. Păi, suflat. E doi la doi, dar Florentina, dacă răspunde corect, câștigă. Florentina, cum se numește un pian fără coadă? Dă De la delpui, ah. la perete. Pianina. Pianina! Bine, bine. bine, domnul Viorel, Asta e, mulțumim la revedere, Florentina ai câștigat, bravo, bravo! Felicitări, bravo, Florentina, Bine. ai o tabletă în această dimineață! Nu te cred! <laughs> cu plăcere. bravo, e, ne bucurăm ne foarte crezi. mult pentru trebuie. tine! Trebuie, trebuie, trebuie să de cu de cu cu cu de, cu Nu știu dacă am mai câștigat vreodată vreodată o tabletă la Europa FM de deșeptare! Pupă bebelușa din partea noastră, felicitări! Florentina din Ploiești a luat premiul în această dimineață în bătălia sexelor!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 Design interior și arhitectură pentru amenajarea oricărui spațiu. Eveniment organizat de Rome Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România, Ambient Expo, 23-26 martie. He, soțul îmi spune mașeri, nepoții mei îmi spun pe nume Maria, iar colegii de la cursul de tango îmi spun hermosa.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 It's me one more through the night All through the night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 Every time you call my name, you light up a flame That gives me something amazing that keeps us together The moment that I saw your face, I knew I could have let you get away Cause all of my life, I only dreamed of this moment forever And there lullaby, a lullaby There's melody that keeps me warm all through the night All through the night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 La bai, la Europa FM 8 și 45. De minute. De minute, că, normal. Da, știți că se vorbește foarte mult de faptul că ministrul dezvoltării, doamna Shaidee, a spus primarilor că nu mai sunt bani pentru cofinanțarea proiectelor europene uhum. și cu asta basta. Adică dacă nu mai sunt bani, nu mai sunt. Ce rost stare să mai veni să mai cereți. După ce ai scandalul și oamenii au zis da, dar sunt miliarde de euro care pot fi cheltuiți, guvernul a găsit soluția rezolvării acestui blocaj. Guvernul a trimis autorităților locale o informare în care le spune că pot să se împrumute la bănci. Liniștit. Deci aveți nevoie de bani pentru cofinanțare pentru proiecte europene, nu mai cereți de la rost. guvern. Banii de la guvern nu mai vin. S-au cheltuit toți banii, s-au dat pe salarii. Um, luați credite. Și nu aveți nici limită de îndatorare. Deci Ministerul de Finanțe a desfințat limita de îndatorare, guvernul a desfințat limita de îndatorare. Acum primările se pot îndatora cât doresc. N-au decât dacă vor să obțină ceva bani Credentare. pentru dezvoltare să uh, ia credit. Plătesc nu, localici. Nu puti să se rădeoparte niște miliarde, vreo șase, sau nu mai știu cât? Nu pot să le folosească bani de acolo? 30 de miliarde 30 de lei, de lei de da, miliarde. 6 miliarde de... Aia sunt pentru alte lucruri. A, deci nu, nu sunt pentru cofinanțare și... sunt pentru bani negri de campanie electorală. Bani, da, zile negre de campanie electorală. 8 și 46. Au trecut și cele 10 minute pe care le-ați avut la dispoziție ca să trimiteți SMS-uri la 1.769 cu textul casă sau grădină pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch și Europa FM, un produs Bosch verde la alegere. Mergem în Galați, de acolo vine Corneliu. Bună dimineața! Bună dimineața. Așa, Corneliu, mai tare ca să te auzim sau ești deja... Bună <laughs> Treabă, none. <nu> <laughs> ok, bine și așa, ce să zic. Uh, ce... Te-a apucat de treabă, bagă seama, ce, ce... Uh, ai trimis, casă sau grădină? Grădină. Grădină. Și ce vrei să faci la grădină? Adică cum o transformi? O transform cât mai frumoasă casă. Păi mai da, Mai da. mai multă. Ai idee... Mai ai idee cam ce ai vrea să faci în grădină? Așa, dă-ne un exemplu. Pai, de exemplu, vreau să fac frumos aleile și să fiu le... să... plină aleia cu flori. Să fie plină aleia cu... cu flori. Păi trebuie să tunzi iarba atunci ca să scap de treaba asta. Potem? Uite, ai, ai, ai, zic, trebuie să scap de iarba. Ai o mașină de curățat uh, uh, de tuns iarba. Rotac 40. E un fel de coasă rotativă, așa. Cuțitul se rotește cuturație mare în jurul unui ax, cosind iarba. Ca să-ți explic și cum funcționează. O poți regla pe înălțime în funcție de situație. Uite, mai e o mașină de curățat uh, cu înaltă presiune, cu, uh, cu set de spălare auto, un trimmer. Ce vrei să câștigi în dimineața asta? Un uh, aparat de spalat. Ăla, perfect. Spalat. Păi, la, pe mai spal și mașina, nu, nu numai grădina. Am înțeles. <laughs> -a a a a a auzi să nu speli iarbă acolo. Deci <laughs> nu spali <laughs> iarba, nu, că după aia voi să se manaci. Ah, ai văzut, ai văzut? Am înțeles. Bine, bine, Corneliu, felicitări. Vezi că dacă dai cu jet puternic, poate și tunz direct, nu trebuie să o speli. Uh, uite așa, ai câștigat un produs Bosch Verde. Fă-ți primăvară în casă și grădină cu Bosch Verde și ascultă și mâine deșteptarea pentru un nou premiu care să te ajute la transformările în casă sau în grădina ta, 8 și 48. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Shoot me right I'm gonna like the way you fight I love the way you But Now you found seat, the secret code I use To wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a Cause you're the only one to make me fly You know what you are, you are sex bomb, sex bomb yeah. You're a sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on, baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? <laughs> I know you do. Now, don't get me wrong, ain't gonna do you no wrong, no, this bomb's for loving and you can shoot it far.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 Tom Jones la Europa FM, Sex Bump <laughs> Cred că Vlad a găsit uh, Sex Bump, da, se întâmpl... pasionat de fotografie. Uitați care e treaba Se întâmplă lucruri foarte ciudate în România <laughs> Noi v-am spus în fiecare zi vă zicem, dar unele sunt total ieșite din comună Pe Facebook circulă o fotografie Trebuie să vă descriu asta, o să o și pe pagina noastră de Facebook, poate ne explică cineva mai clar ce se întâmplă În fața Palatului Parlamentului, în curte Deci în curtea Palatului Parlamentului este un domn pe la vreo 60 de ani masiv, rotun așa cu un lanț de aur la gât în chiloți este în chiloți negri, cu o șosetă neagră și o șosetă albă, asta este tot uh -huh. deci domnul este în fața Palatului Parlamentului se uită în zare în kiloți neagră domnul? și o șosetă albă domnul este liderul al de Botoșani Dumitru Zmău fostul șef al Poliției Rutiere din Botoșani și fost lider al Partidului Național Liberal din Botoșani. Um... Auzi, poate calcă pe urmele șefului și vrea să se însoare. Da, deci Atunci... dacă e dânsul, ca așa pare a fi. Adică dacă e dânsul, lucrurile sunt destul de bizare. Domnul uh, Zmau, fostul șef al Poliției Rutiere, pe pagina de Facebook, declară că acum lucrează la un IAZ, probabil că e șef de IAZ lucrează la iazul Loești unde probabil că se ocupă de reglementarea pescuitului peștelui are o serie de uh, comentarii din astea foarte dure și scrise cu o gramatică absolut aproximativă despre situația politică din țară, este foarte preocupat de politică, păreri foarte ferme și de ce apare el în chiloți într-o șosetă albă și o șosetă neagră în fața Palatului Parlamentului șosetă albă, șosetă neagră. în șosetă de în semn de protest față de copreședintele ALDE, Daniel Constantin. Pentru cei care urmărește știrile Europa FM, este un conflict în ALDE între domnul Tăricianu și domnul Constantin. Uh, și uh, spune așa. Deci așa mi-am luat rămas bun de la Daniel Constantin atunci când mi-am dat demisia din co-președinte ALDE Botoșani. Atunci am arătat ce aveam în în partea din spate. Acum când văd că face scandalul acesta, el fiind un nimeni absolut, aș vrea să-i arăt ce am și în partea din față. Deci, domnul acesta este fost șef al poliției rutiere dintr-un județ și uh, lider politic, local. A venit la București, la, probabil la delegația permanentă și în semn de protest s-a dezbrăcat la kilo și a pus o șosetă de culoare și o șosetă de culoare și a defilat în felul ăsta prin Curtea Parlamentului. Oamenii aceștia mai devreme sau mai târziu ajung să știți să ne conducă, fac legi pentru noi. Noi îi plătim ca ei să aibă grijă de noi.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 Dacă aveți planificate astăzi călătorii cu trenul, informații vă înainte de a pleca la drum, garniturile de pe șapte regionale din țară, exceptând Constanța, nu pleacă din stații din cauza unui protest spontan al angajaților cfrs Contractul colectiv de muncă a expirat și în contextul semnării unei noi înțelegeri, angajații cer salarii mai mari și respectarea anumitor drepturi. Sunt, une... un... Sunt afectate unele curse feroviare de pe regionalele București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Galați. Am stat de vorbă cu Oana Brânzan, purtătorul de cuvânt al ce facă ce anunțăm pe călătorii care și-au procurat deja bilete pentru o călătorie cu trenul, că înainte de a ajunge la gară, trebuie să informeze dacă acel tren pleacă cu întârziere, deoarece o anumită parte din angajații companiei, salariații noștri, au declanșat un protest spontan începând cu ora 7 dimineața. Din datele pe care le avem în acest moment, există trenuri care nu au pornit din stații sau au fost în oprite în stațiile de pe parcurs, pe raza a șapte regionale de cale ferată. Deci, Reprezentanții CFR susțin că acțiunea din această dimineață este nejustificată. Angajaților li s-ar fi promis deja salarii mai mari, adaugă Oana Brânzan este nejustificat în contextul în care compania a anunțat încă de-aseară care sunt uh, cele mai bune condiții, astfel încât să nu-și pierdă anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă care expirat pe 21 martie, dar și faptul că este deja prevăzut o creștere de 22,5% a fundului de salarii pentru acest an, în bugetul pe anul 2017. Contractul colectiv de muncă se va semna odată cu aprobarea bugetului companiei. Compania se află în termenele prevăzute de lege pentru prezentarea bugetului. Acesta a fost de Consiliul de Administrație a fost aprobat de adunarea generală a acționarilor și este de deja transmis ministerilor pe circuitul de avizare și aprobare. Reprezentanții companiei mai anunță că în această dupamiază de la 15 este programată o nouă rundă de negocieri. Am încercat să stăm de vorbă și cu liderii de sindicate din Federația Mișcare Comercial, care n-au transmis însă că nu vor să fie deranjați. La această oră sunt în discuții cu membrii sindicatului. Federația a anunțat însă de ceva vreme că sindicaliștii sunt nemulțumiți de negocierile purtate și amenințau cu declanșarea protestelor. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Sindicaliștii au avertizat la sfârșitul lunii februarie că neîncheierea unui nou contract colectiv de muncă va crea inevitabil tensiuni sociale cu efecte directe în activitatea de transport pe calea ferată. În cursul negocierilor, șefii CFR au propus o creștere de 16% a salariilor de bază brute și menținerea tichetelor de masă la valoarea actuală. Sindicaliștii au refuzat oferta și au cerut mărirea salariilor de bază brute cu cel puțin 25%. De asemenea, reducerea numărului clă se de desalarizare în cadrul aceleiași funcții la maxim două și egalizarea salariilor la funcții cu nivel de studii, volum și importanță. Alte revendicări, reanalizarea sistemului de sporuri aferente salariului și suportarea integrală de către angajator a costului uniformei de serviciu. Noi informații despre decizia autorităților americane de a interzice dispozitivele electronice în avioanele din opt țări cu populație majoritar musulmană. Presa de peste ocean dezvăluie că măsura are legătură cu o amenințare venită din partea grupării jihadiste stat islamic. După Washington și Londra a impus aceleași restricții. Are detalii Raluca Hatmanu. Jurnaliștii ABC au dezvăluit că jihadiștii statului islamic au încercat noi metode pentru a aduce substanțe explozive la bordul unor aeronave, inclusiv prin ascunderea acestora în dispozitive electronice. Informația jurnaliștilor vine după ce ieri autoritățile americane, precum și cele britanice, au decis să interzică laptopurile și tabletele în avioanele care zboară spre SUA sau Marea Britanie. Aceste dispozitive pot fi însă plasate în bagajele de cală. În cazul Statelor Unite, decizia se aplică acelor linii aeriene care operează zboruri de pe 10 aeroporturi din 8 țări predominant musulmane. Printre companiile afectate se numără Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates și Etihad Airways. Măsura britanică vizează alte companii aeriene, inclusiv British Airways și EasyJet. Pasagerii pot urca însă în avion, cu telefoanele mobile, ori cu dispozitive medicale. Și premieră în Germania, autoritățile de la Berlin vor expulza doi bărbați născuți în această țară, dar ai căror părinți sunt cetățeni străini. E vorba de doi tineri de origine algeriană și nigeriană, care au fost arestați luna trecută pentru pregătirea unui atentat terorist în Germania, relatează BBC. Autoritățile germane poartă deja discuții în acest sens cu Nigeria și Algeria, iar cei doi suspecți nu vor mai putea să intre vreodată în Germania. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, noi ne reauzim peste ora. oră. Ioana, mulțumim, sport Luca Pastia! În dimineața selecționerul echipei naționale de fotbal Christoph Daum își dorește ca România să joace ofensiv din primul până în ultimul minut. Tehnicianul german le cere tricolorilor să atace și să facă pressing într-un mod echilibrat, fără a se descoperi în apărare. El precizează că pentru meciul cu Danemarca de duminică încearcă să aleagă cea mai bună echipă, ceea ce nu înseamnă neapărat cei mai în formă 11 jucători. Fundașul lui Betis Sevilla Toșca, este încântat de metodele lui Daum și spune că meciul de la Cluj este pregătit minuțios. Ușor, ușor, am să ne cunoaștem. Antrenorul Christoph Down ne unește foarte bine, ne dă încredere, ne motivează foarte bine și cred că din această cauză avem această încredere noi. Vă dați seama că îi analizăm în fiecare zi pe jucătorii adversi, avem video cu fiecare jucător în parte, știm foarte bine că este o echipă cu talie, cu jucători înalți. Cunosc foarte bine pe atacantul, pe Cornelius, care la fel este un jucător cu talie, pe Vas, care joacă în Spania. Îl știu foarte bine pe colegul meu de la echipă, pe Durmisi, care joacă pe stânga, un jucător de viteză. Știu că au un mijlocaș foarte bun pe Erickson. total, au o echipă. România-Danemarca se va juca duminica de la ora 21:45 în preliminariile Cupei Mondiale. Luca, mulțumim, 97 minute. Am strâns ceva bani azi pentru dublu sau nimic, 2400 de euro. Dăm ceva mai încolo, însă va așteptăm la radio voting la 0372069599. Eu, pe aceeași frecvență cu tine. Ne-am întors pentru Radio Voting, luni seară mare, spectacol mare la sala Palatului Holograf, vedere din Costinești. În ăla a fost momentul când trupa a lansat o piesă nouă cu videoclip cu tot, au cântat-o premieră acolo. Am ascultat-o și noi luni dimineață, înainte de a vorbi cu Dan Bidman, dar am zis că ar fi păcat de piesă să nu o punem la Radio Voting, să nu o supunem Radio voting -ul. Așa că vă invităm să ne spuneți dacă vă place sau nu noua piesă de la Holograf, se numește Dămiu Birata. o ascultăm și 3 minute și jumătate. Vă așteptăm la 0372 069 599. Zâmbet prefăcut, sufletul de lut, nu ne mai iubim. Vocea mea tăcut, dragostea s-a rupt, văd cum pietri. Dar îți spun că dragostea nu pierde oricum. Car în mine focul nebun, poate că și eu gândesc la fel, poate că și eu te văd altfel, dar trebuie să mai fie un drum pe care noi să mergem acum. Iubire, foc, oh, oh, oh. iubirea ta, iubirea ta, și nu să mă opresc până când o să ocup mea. Hai, o cuprin cu mâna Iubirea ta, iubirea hai să o înapoi. Oricât de greu ne-ar fi să-mi fie la noi Domnul Domnul Și vreau să fie în fiecare zi O oh, de iubirea ta am nevoie știe. Să mă găsească zonii în inima ta Și Să te acopăr iar cu iubirea mea Pentru că fără tine locul nu mi-l Și știi eu Că dragostea nu fie de oricum Că arde mine focul nebun Poate că și eu gândesc la fel Poate că și eu te văd altfel Dar trebuie să mai fie un drum Pe care noi să mergem acum Iubimii Da, da, da. Și nu să mă opresc până când o să o în la mea Domnul ta Domnul ta da, da. Hai să ducem înapoi Mă gândesc el de-a fii și-o fie la noi. ta Dă-mi iubirea ta dă iubirea ta prefăcut, Sufletul de lut Nu ne mai iubim Uuuuh O cea mea tăcut Dragostea s-a Văd cum împietrim Pentru că eu Eu știu Până când n-o să o cuprind cu a Dă-mi iubirea ta, dă-mi s voi de greu de fi și-o noi Înaintea înainte de a trece la Radio Voting, cineva dintr-un intercity galați București, oprit în Buzău de vreo oră, spune că, până la urmă, conductorul i-a anunțat că greva e pe termen nelimitat. Apă bune? La, la cele Aulă. două ore o să verificăm informațiile astea și o să vă dăm mai multe detalii. Da, a apărut o informație că și în Iași, nu? Așa zice Ioana. Da. Da. Rezultatul... În felul în care a, dat, a aruncat da. guvernul cu bani, toată lumea vrea bani acum. dă și nouă, noi de ce nu ne dai? Da, chiar așa. Bravo, Bun, dăm iubirea ta, am ascultat Holograf, piesă nouă, Start Radio Voting 0372069599. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri despre piesa asta. Marian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Ia zi, domnule, cum e cu holograf, da sau nu? Este, da, holograful de când s-a înființat a scos piese extraordinare, Așa. piese romantice, stilul lor clasic, inconfundabil, uh -huh. încă o melodie de, de mare succes va fi. Mulțumim după frumos! Dat un email, după Mulțumim. tot ce a fost acum. Hai să mai și Mulțumim. Mulțumim, Marian. Hai să vedem ce spune Ionuț. Bună dimineața. Bună dimineața. Un mare da. Un mare da și de la Ionuț. Mihaela, bună dimineața. Bună, Mișulici. Bună dimineața. ia zi. Un mare da, pentru hologram. Mamă. Am înțeles. Radu e cu noi. Bună dimineața. Salut, Radule. Am senzație că ție nu ți nu ți-a plăcut. Băieți, băieți, ca de obicei la Bitman, e o mică laială acolo. Așa. E greu, e grele cu muzica. E <gânt> e un nu. Nu, e, adică, uh, o Vă reamintesc o citat de acu' 20 de ani al Anca Romeci. Ia zi repede, hai că așteaptă lumea. E Bitman, un băiat frumos cu ochii de țăran. A. Lasă tot ne și frumos, vocea fi, de țăran e fals. Anca, Romeci, anca Romeci. A, A, da, i Anca i-o frumos. Cine e Anca? Lumeci. Hai să mergem mai departe. <laughs> bine, stai așa că nu știu unde rămăsesem. Am rămas bolvata Florin, bună dimineața. Florin, bună. Bună dimineața. Salut. Nu voia de țara, voce de domn. Așa. Da sau nu? <laughs> da, o da, o mare da. No, Bun bine, mare, hai, hai. 4, 4, și Jan, bună dimineața. Jean, să trăiești Bună dimineața. Ai noroc. Ia zi. <laughs> Ce să vorbim despre cele da. vechi din România? Super. nu mai la superlativ. Deci da. Dar am o observație de făcut uh, Mamă, ce... la comentariile voastră dacă îmi permiteți. Da, ce rog. Vom ce vorbăresc sunteți în dimineața asta. Bine, hai zi repede. Și care problema? Ceferiști lucrează cu minim pe economie, ei sunt decalificați toată viața. Ce sunt, ce da, da, da, cu minim, ce cu salariu minim pe economie. Dragule, ăia care sunt sus acolo sunt ăia care fac comentariile de prisos și fără să muncească. Da? Da. Bine, o să verific. Mulțumesc de informația mari în duel că ceferiștii lucrează cu salariu minim pe economie, dar poate mă eu. Hai să vedem da. totuși, să revenim la Radio Voting. Da. Dan, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Salut! Salut! Ia, ia zi, Dane! Bună. un mare, da, așa de 120 de kilograme. A, <laughs> da. ce tare! Aia e plesca, bună în Timișoara, daia, de daia, de mersi! Mihai, frumos. bună dimineața! Salut! Bună dimineața, băieți, vă salut! Bună v-ați în fiecare dimineață da. sunteți uh, super buni Mulțumim! Bun mare, da pentru holograf Mulțumim! Și aș dori, dacă s-ar gândi eu pic domnul Bittman să mai facă o piesă cu Cristin Niculescu. Aha. Aha, înțeles Păi Mulțumim. o să-i să transmitem A încercat bună! Maria, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună, bună! Da, bineînțeles! Da, da, da, da, da! Mulțumim da, foarte da, frumos! Da, da, e... da. Mihai, la bună dimineața! 8 la 1 acum Bună dimineața! Bună, Mihaela, Un mare da și un mare da și pentru voi, cel mai mare da! Vă mulțumim, mulțumim tare foarte mult. frumos! Vă, dacă am luat un da mai mare decât Bitman, mă simt deja bine! Treabă! Nelu, bună dimineața! <ră> ei, hey, Nelu! Bun bună dimineața! Cu tot dragul pentru voi, cu tot dragul pentru ei, dar melodia asta nu! Ok, okay. Foarte, am Avem și un nu de la Nelu, Noua mulțumim noi. tare mult! Cerasela, e cu noi! Bună dimineața, Cerasela. Bună dimineața din Brașov, dragilor! Un mare, da, de 50 de ani și 60 de kg. Mulțumim! Stai bine, stai bine! Mulțumim frumos! 10 Nicoleta, la 2! Bună dimineața, Nicoleta! Bună Nicoleta. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu bucurie, da! Mulțumim bucurie, foarte frumos! Da. Cristian! Alo, ești în direct! Bună bun dimineața! dimineața. Cristian din Alexandria! Bună! Da, pentru Bizman! Da, frumos și pentru voi pentru emisiunile pe care. Mulțumim foarte face. frumos. Mulțumim tare mult. la 2. Adi, bună da. dimineața Adi. Domnul Adi, domnul domnul domnul domnul... Dimineața. bună dimineața. Bună dimineața. Din Braila sunt. Peroct. Eh, eu dau. Și Adi, da. Deci scorul. 13 la 2. Deci din 15 voturi 13 au fost pentru. Dănuți, da. Dănuț, seducție fără serele. limite. Da, <laughs> seducție Serela, da. Holograf dăm iubirea ta. am ascultat astăzi la Radio Voting și a trecut cu bine. 9 și 17. Ce urma aici? Uh, un jingle. <laughs> <Nu. laughs> dublu sau nimic, lansăm dublu sau nimic pentru premiul de astăzi de 2400 de euro. Vă reamintesc, puteți trimite SMS-uri cu tarif normal la 1769 în care să scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1769 sunt mulți bani astăzi, 2400 de euro. Cred că și 2400 de lei dacă erau și tot erau mulți bani da, da, da la 2400 de euro Bani, bani, bani 1769 scrie Zublu, numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM, mult succes Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 În magazinele Flanco a început Marea noire de primăvară Schimbă-ți și tu electrocasnicele cu unele noi din ofertă Și primești până la 30% reducere pe voucher În plus, mașina de spălat rufe Hotpoint Slim 7 kg Are un super preț 1249 de lei Iar dacă alegi plata arate Noi îți răspundem pe loc Super ofertă Flanco Din tăi fac probleme Stringere, dureri de vreme Ia și încearcă la calu.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 mi-a fost și fric și caldodată, de dragoste adevărată, nu știu ce mi ai făcut? Că mi-a plăcut, ce m-a durut Mi-a fost și frig și caldodată, de dragostei adevărată, tu, tu, M-ai făcut să nu dori să mă ce-mi dorește Nu am N-a trebuit să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vii Nu știam am o inimă de gheață Ca mea se va topi Și acum ea bate mult prea tare Mi s-a întâmplat și n-am știut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 Sufletul, tu, tu, m să fiu mai mult. Întregostit, deși n-am vrut, Am încercat să mă opun, dar n-am putut. Întregostit, deși n-am vrut, nu să dați Sufletul Mai făcut să fiu mai mult îmi rezire și am s n-am vrut. Știți că avem două concursuri ora aceasta. Primul dintre ele este Dublu sau nimic. Înscrieți la 1769 SMS cu tarif normal, scrieți Dublu numele vostru și așul în care ascultați Europa FM. Știrea Bravo la Europa FM. Astăzi e despre o comună în care toată infrastructura este construită cu fonduri europene Rușine. și nu, Și nu este vorba de comuna în care locuiesc eu, <laughs> unde nici nu există infrastructură, dar să fie construită cu fonduri UE. Aici administrația locală a accesat fonduri europene în valoare de peste 4,8 milioane de euro. Se întâmplă județul Vrancea, în comuna Cârligele, cei mai mulți bani pentru dezvoltare. Doar prin Programul Național de Dezvoltare Rurală au fost accesați 2,5 milioane de euro. Toate străzile și ulițele comunei sunt asfaltate, toate locuințele au alimentare cu apă, școlile și grădinițele au fost complet reabilitate. Relatează adevărul. Primarul localității, cu care îi spunem bravo, domnul Ștefan Moscu, spune că prin acest proiect au fost modernizate și reabilitate aproape 10 km de drumuri de interes local și a fost reabilitat și un drum comunal pe o lungime de 3,6 km. Vă spun sincer, zice domnul primar, cu banii de la bugetul local aș fi făcut aceste investiții abia în 50 de ani. E adevărat, zice el, ne-am implicat foarte mult, am muncit dacă a fost nevoie și până la miezul nopții, a fost și mult consum nervos, dar am avut și un consultant extrem de serios și așa am reușit să convingem că merităm acești bani. E primar, da, e primar de 20 de ani. Autoritățile au depus proiecte și pentru noul exercițiu financiar al Uniunii Europene, care a început din 2014, deci nu mai e chiar așa nou. Uh -huh. Pentru unele dintre aceste proiecte s-au primit deja aprobare, cea au un plan, modernizarea altor drumuri de interes local, pe vreo 6 km, 1,2 milioane de euro. Modernizarea și dotarea grădiniței din Cârlingele, a centrului de asistență după program școlar, 225.000 de euro. Aici s-au luat și utilaje pentru dezăpezire și de intervenție, tot cu bani europeni. Deci, Doza domnul Mosco a zis, nu? Nu poate depune o cererești pentru București? Întreb doar, adică m-a da. rugat nu o prietenă ș... să întreb pentru el. Uite că nu știm din ce partid o fi domnul ăsta, chiar nu știu, dar uh, bravo, adică omul sfințește locul. Așa e, bravo, bravo!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 S-a oprit înainte să... De ce s-a oprit piesa? Vlada, ai făcut ceva? pus butonul Mă pregăteam să spun că am avut iar rock set la Radio 9 Și 33 de minute Avem în schimb 2400 de euro pe care îi dăm în această dimineață la dublu sau nimic Mergem în Brașov, de unde vine Cosmin? Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Cosmin, am să te rog să dai radioul încet Chiar să-l închizi dacă poți O să ne auzi în telefon Sunt doar pe telefon Deci doar pe telefon acum? Da Păi și atunci păi, cum ne auzim cu ecoul. Ecou. Uh, sunt pe Bluetooth în mașină. Uh, pe păi nu scoate e bluștuțul e și de pe. Ane. Da, da, da, da, e, e, da. e deranjant. Ești de pe Bluetooth, iar telefonul trage pe dreapta, mă cumva săl uh, cât să ne auzim în condiții bune. Cosmin între timp am să spun cum stau lucrurile. Și antifonează și tu mașina aia. Plecăm aici. de la cât de la 300 de euro azi. Luca 300, da, da. 600, 1200, 2400. Te poți opri în timpul jocului și să rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv sau poți dubla de fiecare dată însă ai grijă că dacă ai să greșești, banii rămân la noi, îi dăm mai departe, mâine dimineață o să avem 3200 de euro și tot așa. 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Ești ok, Cosmin? Da. Da, da uite, acum ne auzim și noi ca oamenii, ai tras pe dreapta, spera. Da, bineînțeles. Da. Bine, Cosmin, mult succes! Mulțumesc! 300 de euro Simplu, simplu, simplu de tot Pentru 300 de euro, Cosmin Spunem, pe ce continent s-a cultivat prima oară cartoful? America Care? America de Nord În Cosmin. Uh, nu știu Dacă întrebam de barabule, răspunsul era undeva în Moldova, știi? <laughs> mm. Da Dar de ce nu aia de sud? Uh, M-am gândit la gândacul de Colorado <laughs> Mama, asta e A -a foarte tare A făcut o asociere ce? Bună asocierea, da <laughs> Păi da, dar dacă ar fi apărut pe timpul Gândacului de Colorado, nu s-ar mai fi dezvoltat, mă gândesc, nu? Da. Așa e. Gândacul de Colorado a, a venit în Europa, într-adevăr, a dus din America de Nord, dar el, așa cum. În... mă rog, a migrat. Adică el migrase și acolo, nu doar în Europa. Adică Europa n-a fost prima destinație. Un imigrant nenorocit. Nu-și nu permitea Europa din prima. Practica asta vrea să spună Vlad. Cosmin, răspunsul tău este... Greșit, pentru că America de Sud e răspunsul corect. Da. În Peru și Bolivia s-a cultivat prima oară, acolo este originea mai cartofului. Pre mai precis, sunt lângă ce orășele? E, nu știu <laughs> să spun acum. Da. Îmi pare rău că și conquistadorii a spanioli au adus a a în Europa după ce au cucerit America de uh -huh. Sud. Și unde europenii nu voiau să mănânce cartof pentru că îl considerau trăvitor. Da. Și ca să-i convingă, ca să vezi cum e psihologia umană, uite că nu mai știu dacă în Franța s-a întâmplat asta, ca să-i convingă pe oameni să mănânce, au păzit formal un câmp, cu cartofi și oamenii au furat, că au zis, dacă e păzit, sigur e yeah. <laughs> -a că. E Între timp s-a descoperit că n-ajută la nimic oricum și uh, ceea ce e mai grab, se face și trafic de cartofi, da, prăjiți. În căminele din Cluj, dar poliția reacționează și confiscă tot. Wow. Deși, da. Cosmin, Brașov, mulțumim tare mult, Cosmin, pentru uh, participarea de astăzi. Vă reamintesc, dacă vreți să vă antrenați puțin ca să aveți ex exercițiu, dacă ați trimis SMS-uri, aveți șansa după amiază, după ora 14. În ore de primăvară să va antrenați cu Sorin Niculescu. Pentru 50 de euro. 9 și 38. Europa FM live pe plajă. 2017.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 Au aceeași voce și aceeași energie În fiecare miercuri la Berăria H Te bucuri de cele mai fidele interpretări Ale artiștilor tăi preferați Miercuri aceasta, pe 22 martie Ai concert Tribut ACDC Ca și când Angus și băieții ar cânta Chiar sub ochii tăi La Tribute Nights urmează concerte Tribut U2 Michael Jackson și The Doors În fiecare miercuri Intră pe H.0 și rezervă locurile la Tribute Nights Eu, Eu vă Somey bună muzică. can go it, just can hold you here free.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 Look at you from head to feet All that's for me Go ahead, keep it că Iglesias când era ceva mai tânăr la Europa FM 9 și 47 de minute ăsta e momentul când dacă ai răspuns prin SMS la 1769 la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce, Chiobăr și Europa FM te premiază. Dacă sunteți pregătiți să intrați în direct cu noi o să și facem lucrul ăsta. Iulia din București. Bună dimineața Iulia, bine venit în direct. Iulia? Bună, Bună dimineața, da. Așa. Care, ce culoare are casa ta ideală? portocaliu. De ce? De ce? Pentru că mă face să văd viața mai frumoasă, mai plină de energie. Așa sunt, sunt eu. Așa sper. Uh -huh. Uite, Vlad da. e în portocaliu astăzi. E portocaliu. E portocaliu ăla? E, da, e portocaliu. Dacă vrei, tu e portocaliu. Da, da, de da. da. E mai spre pici, așa, mai spre pierziu. E mai spre pici. Ah. Nebunule. <laughs> Nebunule. <laughs> Iulia, îți mulțumim de răspunsuri. Felicitări ai câștigat la Europa FM. Un kit pentru renovarea casei tale oferit wow. de Kiober. Împreună dăm culoare mă. primăverii felicitării. 9 și 48 de minute. <laughs> Sunteți în deșteptarea cu Europa FM. E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 the only one, life indeed can be fun, if you really want to, sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems, you wanna to fly around the world in a beautiful balloon, Hi, oh my. de emisiune cu Desiree Live 9 și 51 de minute avem un breaking news de la, de la FISC, de la NAF. A, credeam că zici de greva din Cluj, de la CFR. Credeam că de spontan. Nu, nu, nu, nu. nu De FISC, de NAF. Da, Vreți să zicem de căpușe? Hai să zicem de FISC și de, de, fisc, de NAF. Am de am da, idei de afaceri. Fiscul vinde cripte și 6.000 de metri pătrați de cimitir cu discount de 50%. Deci o investiție pe termen lung, dacă îmi permiteți. Nu știm dacă sunt vremuri de trăit, dar poate dacă nu sunt vremuri de trăit, măcar ne asigurăm privința alternativă. Eu vă recomand să așteptam să ajungă la 70% reducerile. Nu știm. Am senzația că... Eu cred că la 50% cumperi și închiriezi. Am senzația că a pus protopopia ochii pe locul respectiv și cred că va fi concurență acum. Deci e un cimitir în Slatina. Așa, ANAF a scos la vânzare în Slatina o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați de teren cu destinație Cimitir, urmărind să recupereze o datorie de la proprietar, care o firmă, mă rog, Cimitirul Strehares. Vânzarea e prin licitație, prețul începe de la 146.000 de lei. O nimica toată. Mi se pare că... Poți să-ți gropi banii liniștit în afacerea În business, ăsta, da. da. Terenul este situat în continuare a actualului cimitir, deci are și locație bună, <cute> dacă vă interesează. De achiziție ar fi interesată episcopia. Prețul a scăzut treptat, este acum a treia licitație, domnul Luca. Da. La jumătate prețul față de cel stabilit inițial. Pe terenul respectiv sunt construite niște cripte, însă nu este nimic ocupat în momentul ăsta, Adică ansamblul este gata și așteaptă locatarii, dacă vreți asta Da, ce să mai... Ai? E, și, în altă ordine de idei, da, cu căpușele e, Asta, asta. mă gândeam că vrei cu căpușele Cu căpușele. de realitate Din surse... De ce, dom'le, asta e... Păi nu, în sensul că ne privește pe mai mulți Asta e realitatea alternativă da. <laughs> În cimitirul din... nu știu ce Da, din surse multiple în București și în marginile Bucureștiului Este invazie de căpușe sunt mai multe cazuri de persoane mușcate, destul de neplăcut, trebuie să mergi la spital, se fac injecții. Știu și din partea de nord și din partea de sud. Așa că în perioada asta dacă ieșiți în parcuri sau la pădure, la iarbă verde, aveți grijă. De unde ai tu informațiile? sau cum se? Te-a de căpușat sau ce? Nu, e, nu, e chiar serioasă treaba. Pe bune. Deci fiți atenți, da. Cum? De unde? Am și eu, oamenii mei. Are și, și sursele lui. Noi ne oprim aici. Vă reamintim doar că mâine avem 3200 de euro la Dulu sau nimic și că Ciprian Dinu face plinul de poșetă imediat după ora 10. Noi mai la bine.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 pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa FM este ora 10.